Mexikó, Chihuahua tartomány, pintek 9 óra 47 perc. Isten hozta önöket! Én Festánó százados vagyok a határőrségtől. Ez az úr pedig Lark hadnagy a terrorista elhárítoktól. Sztemfordék is bemutatkoztak, majd vendéglátóikkal együtt helyet foglaltak az iroda végén álló asztal mellett. Ita? Kávé? kérdezte udvariasan a százados, majd választ sem várva megnyomta a falon lévő gombot. A jelzéssel szinte egy időben felpattant az ajtó, és egy patyolattiszta, uniformisba öltözött katona sietet be, megrakott tálcával a kezében. Jól van, Ricardo, elmehet? Intette a százados, majd egy csiszolt üvegből tekilát töltött a pici talpas poharakba. Sajátját a többiek felé emelve megszólalt. Ígyunk az elkövetkezendő órák sikerére. Kiitták a poharakat, és Stanford végre elérkezettnek látta az időt, hogy megszólaljon. Nos, százados úr, azt hiszem ideje lenne a tárgyra térni. Ugyan hadnagy, legyintett kedélyesen Fesztánu. csak nem fogjuk törni magunkat egy őrült gyilkos miatt. És végül is, százados úr? – vágott közbe Stanford feldúltan. – Az az ember a barátom. – Hogyan? – nézett rá megütközve Fesztánó. – Az az ember a barátom. Hm. – Nem értem. Azért jöttem utána, mert én ismerem őt, a gondolkodását, a trükkjeit. De hát az önök főnökeitől kapott információk szerint ez a fickó több embert megölt, ártatlanokat, fegyverteleneket. Ez még nincs bizonyítva. Legalábbis az, hogy fegyvertelenek lettek volna azok az emberek. De az csak igaz, keményedett meg a százados hangja, hogy egy ismert kábítószercsempésszel meg egy nővel engedély nélkül berepült országunk légterébe. Hm, ez, ez bizonyára igaz. Örülök, hogy legalább ebben egyetértünk. Százados úr, szólt közben Vergeron behízelgő hangon. Engedje meg, hogy megérezzem. Stanford hadnagy kételjei csupán az ő magán véleményét tükrözik. A nyomok egyértelműen Spider bűnössége mellett szólnak. Persze, megértem nehéz elviselni, ha az ember barátjáról kiderül, hogy bűnöző Még semmi sem derült ki, csattant fel ingerülten Stanford, majd festánó felé fordult. Százados úr engem lényegében azért küldtek, hogy szót spiderrel és megadásra bírja. És elképzelhetőnek tartja, hogy sikerülhet. Egész biztos vagyok benne. Azért azt kérném öntől, hogy szóljon az embereinek, ha rábukkannak spider ne provokálják, mert akkor öl, habozás és irgalom nélkül. Azért nehogy azt higgya, hogy az én embereim lekvárból vannak. Százados úr, nem kétlem, hogy az emberei kitűnően felkészült képzett katonák, de ők nem ismerik Spider-t. Én viszont igen. És tudom, ha én kérem tőle, hogy adja meg magát, akkor meg is teszi. Ennyire bízik benne? Igen. – És hogy képzeli ezt az egészet? – Csupán annyit kérek, állapítsák meg a körülbelüli tartózkodási helyét. Aztán adjanak nekem kocsit egy nagy teljesítményű hangszóróval. A többi az én dolgom. – Nézze, én megértem de beláthatja, hogy nem koszkáztathatom az életét. A hangszórós kocsiba még beleegyezek, de abba semmiképpen sem, hogy egyedül közlekedjen vele az erdőben. Ebben a pillanatban megcsőrent a telefon. A százados elnézést kért, felvette a kajlót és feszült figyelemmel hallgatta a vonal túloldalán lévőt. Amikor visszatette a beszélőt a helyére, szinte sugárzott az arca. Megvannak, közölte Diadalittesen. Elfogták őket! csillant fel Vergenon szeme. Azt nem, de tudják, merre mentek. Kérem, jöjjenek ide a térképhez. Megvárta, míg a többiek a falon lévő térkép köré gyűltek, aztán magyarázni kezdett. Itt pökött rá egy pontra. Elraboltak egy zsippet, aztán erre felé indultak. – Ez biztos? – kérdezte Stanford. – Igen, a keréknyomok egyértelműen mutatják az irányt. – És mikor történt az eset? – Hát, tíz óra tájban. – Mikor? – Ahogy mondtam, tíz óra tájban. – Tehát mindjárt három óra. – Én is tudom, hadnagy. Mordult fel a százados, aztán hozzátette. A maga barátja leütötte azt a két embert, akik a csival voltak. Csak másfél óra múlva tértek magukhoz. Aztán be kellett gyalogolniuk a legközelebbi faluba. Ez két órába telt. Onnan át kellett vinni őket egy olyan helyre, ahol van rendőrös meg telefon. A rendőröknek még ki kellett menniük a helyszínre, meg kellett vizsgálniuk a nyomokat. És csak ezután küldhették az értesítést a legközelebbi határőrsre. Értem. Bólintott Stanford, és közben a térképet nézegetve azon gondolkodott, vajon merre is lehet most Spider. Haladás irányából egyértelműen kitűnik, hogy a jeep megszerzése után Marcohoz ment. Nyilván fegyverért, hiszen a helikopter közelében megtalálták az Uzit meg a 45-öst. Tehát először is elment fegyverért, aztán, aztán hova? És miért viszi magával a nőt? A nőt, aki újságíró. Biztosan rájöttek valami disznóságra, és most utána járnak a dolognak. De ehhez miért kellett megölni Barkman privékjeit? És miért kellett eljönniük ide Mexikóba? Mi lehet itt, amit Frednek meg kell szereznie? Nos, nagy van valami elképzelése arról, hová mehet e Spider a dzsippel? Tessék! Riadt Fesztán azt kérdezte, van-e valami ötlete, hol keresjük a barátját? Nem, sajnos nincs. Kár, akkor csak annyit tehetünk, hogy járőröket küldünk ki azokba a falvakba, melyek környékén az autólopás történt, és megkérdezzük az embereket, nem járta -e feléjük a jip. Ha nyomára akadunk, következhet a hangszórós kocsi. Köszönöm, százados, viccentet festánó felé Stanford, és közben szerette volna, ha másik komolyan is gondolja, amit mond.